Ahó. Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem érd meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem Én csak boltba járok Sajnos kocsmában már nem Nem Visszaszámolok 199.98. Elég mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 98.00-án És interneten egy 2 3 1 2, 3 még szokom ezt a hangot, mert... Csak uh, nézem, itt um, új fejhallgató van, amit én hoztam otthonról, de ennek meg a pontatja, mintha nem az lenne ami a másiké. Hallgass belőle. You try and hide whatever's dirty Cause faces lie You'll see No sympathy Just give it One time Come here and I will az új fejhallgató beszerzése a részemről úgy történt, hogy ugye az itteni az elromlott, és ha bár jeleztem, hogy elromlott, nem változott semmi sem. Magad uram! Mindjárt hoztam két fejhallgatót is, mert ez most nem tetszik nekem. Most már szépen! Ha azt kérdezik tőlem, hogy ehhez könnyű-e hozzászokni, azt tudom mondani, hogy nem, de... I És akkor ugye eljön az a borzasztó kérdés, hogy az ember ezt itt hagyja el. Sose fogom elfelejteni, hogy a Rádió q volt egy kávéfőzőgép, amit kizárólag akkor vett elő valaki, amikor az ő műsora volt, majd elzárta. Ma 2018, szeptember 18-dik, a kedven és 7 perccel múlott reggel 7 óra ez a kejfei öncsi minden, amint az az napról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók és fialajános műsora két telefonszámú lehet elérni, 0630 30, és 061. Friss vagyok, de az a te Questiona ezeket egyedül, köszönöm szépen. Tehát I even argue he is looking out the window at somebody coming in. Nice Már nem hoztam semmit, semmit, hogy nagy valószínűséggel holnapra sem fog hozni, sőt a mai és a holnapi műsor lehetséges, hogy van, mert rövidebb is lesz, mint a korábbiak. Mindegyiknek megvan a maga oka, de ahhoz, hogy az ember csömört kapjon ahhoz, Hát ahhoz különböző előfeltételek kellenek, és most nekem nincs kedvem szerűen elmondani azt, hogy az embernek a csömöre hogy jön létre. Minden esetre, ami a közéletet illeti tegnap abszolút csömöröm lett, miközben takarítottam, hol hallottam, hol nem, mert a a a hangja azért elnyomja a rádió és a televízió hangját, hallgattam a klubrádiót, hallgattam a hírtévét, hallgattam az Echo tévét, Nyíva néztem és néztem és hallgattam időnként az ATV-t. És hát nem állítanám azt, hogy olyan nagyon sokszor éreztem elementáris érzést az ügyben, hogy oda üljek a képernyő elé, mondván, hogy nekem a hang nem elég. Egy rövid ideig belenéztem Gyurcsány Ferenc Rúna Jegonnal való beszélgetésébe, és hát nem éreztem elementáris igényt az ügyben, hogy felhívjam telefonon, ha már igen, akkor inkább róna Jegont. Néztem a parlamenti közvetítést, amit az M1 nem adott, viszont adta a Hír TV és adta az Echo TV, viszont nem adta az ATV. Én ezekkel a dolgokkal korábban részletesen foglalkoztam. A kérdés az, hogy most mi indokolná, hogy ma ezt ismét megtegyem. Emlékszem a kamaszkoromra, és nemcsak a kamaszkoromra, amikor, ha megkérdezték, hogy hogy vagyok, tőd belőlem a világfájdalom, és hogy ez mennyire volt szórakoztató? Azt hiszem, hogy viszonylag szórakoztatóan meséltem el, de azért hosszú távon ez sem a környezetemnek, sem nekem nem lehetett szórakoztató, beleértve, hogy az ember folyamatosan csak panaszkodjon, szóval az ha indokolt, akkor nagyon nagy a baj ha meg nem indokolt, akkor nem olyan nagyon nagy a baj, de akkor annak meg kell találni az okát hogy ennek a hazai helyzetnek mi a megoldása hogy van -e egyáltalán megoldása, vagy valójában ez az alapállapot erre ma 2018, szeptember 18-án, reggel 7 óra után 10 perccel, most már 11-el nem mertnék választ adni. These girls go. These girls go. Volt egy Rangos Katalin Vágó István, Gulyás Balázs beszélgetés az atv ahol állítólag majdnem felpofozták egymást. Én csak a rövid részletét láttam, ahol központi jelentősége volt annak, hogy most ezen a politikai nagygyűlésen, ami volt vasárnap, felszólalhat egy Urcsány Ferenc. Néztem, ahogy tegnap a miniszterelnök úr és Gyurcsány Ferenc elvitatkozgattak egymással a parlamentben. Side nice. to me. Which side you to be? Most hirtelen azt akartam mondani, hogy unom, de az unalom és a csömör között nem ugyanaz a... Tehát azok, azok között van különbség valamit, ha azt kérdezik, hogy ez egy kényelmes cipő -e, amiben járok, nem, ebben van egy kavics. De szemben az igazi kavicssal, amit az ember azért valahogy kiszed a cipőjéből, ez a kavics az Istennek nem akar kijönni a cipőből. Különböző opogós emberek elmondják, hogy mi a baj a cipővel, mi a baj a kavicssal, mi a baj a lábammal, Ceglédi Zoltántól, Filippov Gáborig... Én meg egy kicsit azt szeretném, hogyha se a lábról, se a kavicsról, se a cipőről nem esnék szó így ebben az összefüggésben, hanem külön-külön lenne műsor a kavicsról, a cipőről, a lábról, de véletlenül se kerülnének egymás mellé, de úgy tűnik, hogy erre esély sincs. Arra még nem vagyok felkészülve, vagy nagy papa legyek, különös tekintettel arra, hogy a lányom nem készül gyereket szülni, és fogalmam sincs, hogy mit csinálok majd, ha egyszer nem dolgozom. De az igazság az, hogy ma a szó jó értelmében önökre szorulok. Írtam. Fürjes Balázsnak, Gulyás Gergelynek és Dór Tamásnak egy e-mailt, miután két új stratégiai partnerre szerettem volna szert tenni, abból egyre szertettem, ha minden igaz. Ugyanakkor, mint nagyon jól tudják, a Budapest Rádió ötlete már, mint az, hogy az itteni életünk legyen, ahhoz Füries Balázs segítsége fontos lenne. Én ma azt írtam ebben az e-mailben, hogy a NER automata -ja remélem, hogy nem egy olyan sorszámot dobott ki ember formájában, amivel én az életemben már nem kellett sorra. Hogy kapok-e választ, és milyen jellegűt arról majd tájékoztatom önöket. Nem, mintha fülies balázs, hogy embereit bármelyik nap megszólalnának, vagy minden nap akkor csoda lenne. Múlt héten csütörtökön ugye a klubrádió után szabadon a hulladék elviterről volt szó, most már arról van szó, hogy nem tudom mekkora izé van a hulladék gazdálkodási akárminél intézetnél. De tényleg, most bejön ide és azt kérdezni önöktől most, elnézést most éppen a szerhentini jelentés kapcsán mi a helyzet, és legyenek szívesek megmondani már, hogy a Palkovics kontra a MTA Akadémia, ami ugyanaz, ott éppen mi a helyzet? És tessék mondani, és tessék mondani, és tessék mondani. Én nem is azt kérdezem, hogy mikor lesz itt béke, meg mi az, hogy béke, meg mi ez egy konszolidáció, csak hogy itt egyfolytában, tehát ez a 30 éves háborúhoz lassan eljutunk. Valakinek van valami információja, hogy most, hogy a Spéder leadta az XY Namba parba, Garba Farba nevezetű cégét, és azt átvette a bácskiskú megyei KDNP Fideszbe oltott gincarvas egyesületnek a főtitkára, hogy ez most azt jelenti, hogy most már nincs index? Egy két óri gó lesz, vagy mi lesz? 061489099 valamit 063677161. Mi lenne, ha nem a távollétükkel tüntetnének, hanem elmondanák azt, hogy mi foglalkoztatja önöket, függetlenül attól, hogy az nekem most a fejemben van-e vagy sem. Egy dologban segíthetnének, hogyha valakinek van két krakói Paul McCartney jegye, de arra az ő neve van ráírva, miközben ő nem akar elmenni, az hogyan lehet más kezére juttatni legálisan? And... Jó reggelt! Jó reggelt. Én ritkán nézek parlamenti ezt ítéseket, és most is csak úgy szartam bele egy szabó a 6 vagy hogy valaki szoradta a Facebookra. De azért ilyet ritkán lehet, hogy, hogy tényleg a... a... azért általában a kormánypárti képviselők nem nagyon tűrik türelemmel, hogyha a gyernemzéki képviselő nagyon ostorozza a miniszterelnök urat. Itt rájuk a kuka. Kicsit szerintem túl sok az aktivitás. Nulahat Ha éppen nem jut eszembe, valami nagy csöndek lesznek itt, beleét hogy a nagy csöndeket majd elfedi a zene. 061 48 valamit egy Szóval én az ennyiben Néha eljátszottam azzal a gondolatban Aztán később a valóságban Hogy befejeztem Az interjú alany mondatait Anélkül, hogy ő befejezte volna De ilyen tömegében Ez nekem most megy először 061 valamint 90 Ha aktivizálódnak, akkor lesznek emberi beszédek ebben a reggeli műsorban. Ha nem, hoztam CD-ket. valaki tudokosat. My heart is Hallgatom a Klubrádió reggeli műsorát, és azt tapasztalom, hogy valamiféle random sorban ugyanazt a 12 embert hallom. És ha bár az én stratégiai partnereim állandóak nem szeretnék hasonló jelegi műsort készíteni. Tudják, mintha a Fidzsiderbe kétféle étel lenne, szalámi és párizsi. És akkor az ember egyszerre csak úgy dönt, hogy Vegeta lesz. Ez itt most nem klubrádió kritika volt. 7 óra 20 perc van 06148909999 0636771161, figyelek, ha van mire. jó lenyeltük, nem hogy a nem indult a Davis kupában. hogy ezért vagy ettől függetlenül kikaptunk 3-2-re. Derekosan helytáltak a fiatalok, de hát a derekos helytállás és a győzelem nem ugyanazok a fogalmak. Mohácsnál is helytáltunk. tai négy valamint nulla Kedvűbb beszélgetni az életről. Az élet az olyan, mint amit mi élünk, és ami nincs minden nap összeköttetésben közvetlenül Gyurcsány, Ferencsel és Orbán Viktorral. Vannak nekem külföldi hallgatóim? Rájuk elsősorban azért számítanék, mert amikor ma jönnek az uniós választások, akkor szívesen hallgatnék élménybeszámolót arról, hogy éppen mi zajlik az unióban, amihez Japán ugyan nem tartozik hozzá, de ha valaki Japánból fog telefonálni, akkor nem fogom kilökni az éterből nulla hat valamint 06 hat Mek hát az is foglalkoztat, hogy a messzire jött ember mikor kezd, arról fogalmam sincs, de valamikor meg kéne ünnepelni szerintem a Kejfe Ancsi 18. születésnapját. És az konkrétan október 2-án már nem fogjuk megünnepelni, mert ahol se helyszín, semmi sincs, meg nagyon közel van, de egy helyszínt is kéne találni hozzá. Gondoltam az akváriumbra, de nem voltam abban a legbiztosabb, hogy ez egy jó helyszín. Az a center, ahol korábban voltunk, ott megszűnt az összeköttetés. Van ötletük? 061 egy? 4 8 és 036 Én a legküldött, tehát én nagyon aktívan próbálom önöket bevonni a beszélgetésbe, de most itt egy ilyen étlapot ilyen két előétellel, két főétellel, két levessel és két deszertel nem szeretnék ebben előjönni, hát hogyha van saját ötletük benne ennek a konyhába is főznek valamit, amit még nem ettem. A találkoztunk a Palika, már mint a Krista, meg én, összefutottunk egy CBA-ban. Önök CBA megjelentést hallottak. És a Palika egy élő bizonyítékának tűnt annak, hogy hogyan élhet valaki a média nélkül, miközben korábban elszakíthatatlan volt tőle. Igaz, nem itthon tölti hétköznapjai zövét. foglalkoztatja önöket, vagy nem érzik annak a súlyát, hogy ide érdemes lenne betelefonálni, mert ha nem akkor időnként elmondom, hogy mennyi az idő, 7 óra 26 van most éppen napközben meleg lesz, meg derült ég most már alakul reggel sok volt, kora reggel, én 4.40-kor keltem, akkor sok volt a felhő itt szoktam még elmondani, ami szükséges szerintem most más nem kell Két telefonszám 061 489 099 valamint 0636771161, elolvastam a Bereményi Gézától a Vadnai Bébit, és szerintem egy nagyon jó könyv, a végét nem egészen értem, ha valaki elmagyarázza, megköszönöm, de a vég előttig jó. Ott már biztos, bennem volt a hiba. Én, én most ébredtem föl, fönn vagyok Mátraházán. tegnap óta a, a, az egyház a református testvérekkel fönn vagyok itt Mátraházán. a református üdülőbe. És hát nagyon jól érzem magam. És mit csinálnak? Most pont ja, azt csináljuk, hogy hogy reg, hát epídelünk, hát reggel iszünk, epídelünk meg vacorázunk, és akkor sokat szétállunk, és van, vannak ilyen van összejövetel, akkor Bibliát olvasunk, énekelünk, beszélgetünk, ez kétszer van naponta, akkor énekart is, gyakorolunk az énekarba is, fogom majd énekelni, pénteken jövünk haza, péntek délután Tényleg lesz a nagy összejövetel, és akkor, akkor énekelünk meg mindenki, aki verset mond, ha többi, többi, Köszönöm, hogy elmondta. Kettő perc múlva lesz fél nyolc. Valaki más kinyitja az ablakot és enged betegintést? Bárki más? 061 48 Valamint 06 -7 -7 -1 -1 -1. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Ez a Pet meteni medlés olyan, hogy az ember úgy hallgatja, és úgy nem nagyon tudja, hogy mi értelme van. in a lifetime as a talking kids. Am I right? Am I wrong? You may say to yourself, Back up What have I done? Let in the days come by Let the water Hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A, csak a műsorhoz szerettem volna annyit hozzátenni, hogyha lehet, hogy a, az összes közmézia folyamatosan azzal foglalkozik, hogy megtámadjuk ezt a jelentést. Szerintem mindenki másnak meg azzal kellene talán foglalkozni, hogy a demokrácia a depitite foglalkozik maga a jelentés, és hogy mit is jelent ez de könnyörgöm, belegondol abban, mit mondtad, hogy mit jelent az, hogy demokrácia deficit, szóval a hétköznapjainkról kéne beszélnünk, és a hétköznapi életünket, azt nem fogalmazzuk meg úgy, hogy demokrácia deficit. Ha önnek van valami baj ezzel a, a ezekkel a hétköznapokkal, amiben él, azt meg tudja mondani, hogy micsoda, mondja meg, mi az a kő, ami zavarja a cipőjében? Hát ez az. Hát. És itt vége van a történetnek. Hát. Háttal nem kezdünk mondani.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 Reggelt, magyarok! Hát elég értekes az, hogy az előbb ez az úri ember olyan dologra próbál hivatkozni, amit ő maga se tud megindokolni. Nem arról van szó. Arról van szó, hogy... néze? Nem véletlen, hogy a mai műsort úgy csinálom, ahogy csinálom. Én arról a csömörömről beszéltem, amit tegnap megéltem, az parlamenti közvetítés, a klubrádió, a hírtv, az EHO TV kapcsán amelyben én, ha egy messziről jött ember lennék, akkor azt mondanám, hogy ezek itt valamint kegyetlenül nyüglődnek, de mondják már meg, hogy mi a bajuk. Így van. Jó, csak ez érti, erről én most nem akarok műsort készíteni. Tehát a nyüglődésnek az ember, ha megtalálja az okát, akkor megszünteti. Mi itt, ebben az országban nem szeretném kivonni magamat alól, a hosszú távon nyüglődünk. A Fidesz is nyüglődik. De nem hát lehet igen. állandóan a Fidesz nyuglödéséről és az ellenzék nyuglődéséről beszélni, és én most azt kérdeztem, önöktől reggel, mi foglalkoztatja önöket pont? Hát igen. <laughs> Na jó, nem jutottuk beszélni. Jó reggelt. Jó reggelt. Engem... Egy olyan dolog foglalkoztat, ami ugye a kicsit ugye a szakmámmal összefügg. Még pedig az, hogy ö, olvastam hogy az egyik újságban, hogy ö, valahol Észak-Magyarországon egy szőlőtermesztésről lesz szó. Uh -huh. Észak-Magyarországon egy ö, ilyen gazdálkodói csoportosulás ö, fel volt háborodva, mert hogy a tavalyi áraknál 10%-kal olcsóbban vették volna tőlük át a szőlőt, mert hogy sok szőlőtermeszt uh -huh. az idén. És van egy kvóta, mondjuk, legyen a 100 egység, és a 100 egység fölötti mennyiséget azt meg féláron akart átvenni az átvevő. Uh -huh. És akkor átlag 10%-kal több termet, és akkor a, egy ilyen szokásos magyar akcióban elmegyünk és odaborítjuk a valahova típusú történet után, megállapodtak, hogy nem kell leborítani sehova a szőlőt, átvesszük a fölös mennyiséget is teljes áron, 10%-kal olcsóbban, mint az egészet. És akkor egy zajos sikert született, ugye nem kellett leborítani, mégis átvették. És azon gondolkodsz, hogy felfogták-e azok az emberek, akik elérték ezt az olyan sikert, hogy mit érdekel. Mert hogy pont, mert több, mert pont annyival több szőlőjük termet, mint amennyivel olcsóbban vették át. Tehát egy fillére nem érdekel több jövedelmet annál, mint amennyit tavaly elértek. És, és ezt sikerként kommunikálják. És volnának olyan elemek ebben az egészben, amit például Ausztriában alkalmaznak, mégpedig pont arra, hogy minőség javuljon. Ez az, hogyha egy adott szőlőterületen területen túl sok szőlőt termelünk, annak nem lesz olyan a minősége, mint hogyha tekintjük, hogy az optimális mennyiség De ez a 10 ez nem lehet az időjárás következménye? De, de, de, abszolút az időjárás következménye, csak akárhogy is nézem, mindig túltermelünk a szőlőültetvényeinken és többek között ezért van az, hogy egészen ócska minőségű szőlőket termesztünk, ez nagyon komolyan így van, még az úgynevezett kiváló években is, és abból egészen olcsó borokat gyártunk. Olyan olcsó borokat, amik a, az ilyen 300 forintos, ilyen szintetikus fű, tehát az, az a versenytársa, és nem a, nem a, de de mi kéne, a komoly a kéne ahhoz, hogy az legyen, amiről ön beszél? Hát egyrészt meg kellene állapodni közösen a termelőknek abban, és erre van módszertan, tehát vannak erre jó példák, de ez országot szinten nem elterjedt, hanem egy-egy kis van ilyen. Meg kell állapodni abban, hogy nem termeli mindenki annyi szőlőt, amennyi a csövön kifér, hanem él az úgynevezett terméskorlátozás eszközével. Az micsoda? Az azt jelenti, hogy ha például egy szőlő tud termelni négy kilót, akkor azt mondjuk, hogy ne teremjen négy kilót, hanem csak kettőt, mert a kettő az jó minőségű lesz, a négy az meg nem. Jó, de ezt hogy kell Leke elérni? Hát a felét. Hát tehát, tűnik, és hogyha a levágja ön róla a felét, akkor a maradék az jobb minőségű? Ez bizony így van. Én nem értek hozzá, tehát olyan beszélünk, amiről a halvány gőzöm nincs. Tehát tényleg így van, ezt hívják úgy, hogy terméskorlátozás, és akkor mindenkinek az egy tőként termek két kiló szőlője, az jó minőségű lesz. És ez a durva, hogy Ausztriában egy, egy olasz Rizling nevű szőlőért, a bels Rizlingnek hívják, egy olasz Rizlingért adnak 300 forintot, egy eurót meg a biofelárat. Magyarországon? Hát, mit tudom én? De itt miért nincs nincsen Ausztria Kilo egyébként, hogyha. Hogyha ez, na ez, az, na ez, ez, az, ez az. Nem mert tudom. Ezek az artikusok megvannak, ezek a hegyi hegységi szabályozások megvannak. És ennyi. És én. Valójában arról beszélünk, hogy egészen addig, amíg ez nem válik általánossá, ezt azért nem csinálja meg senki sem, mert hogyha én megcsinálom, de ön nem, akkor ön előnyhöz jut velem sí, szemben, és, van. Van. és akkor azt mondom, hogy én nem akarom azt. Mert a jó minőségi szőlőt is ugyanúgy 80 forintért akarják majd itt átvenni. És ott a példa előttünk 150 kilométerre ide, tehát tényleg ott a példa, megmutatják, hogy egy kiló szőlő lehet egy euro. Ön egy érintett? Picit. Én Magyarországra nem nagyon termelek, de igen, igen, igen. igen. Ezt de hogy érte, hogy Magyarországra... Hova termel? Hát eladom máshova, külhonba azért, mert ott itt megfizetik. Mármint a szőlőt? Igen, a minőségi szőlőt. Igen, igen, igen. És hol van ez az izé? Ne, nem nem mondjon izé helyrajzi számod, de merre van. Külföldön, körülöttünk, Nem, nem, nem, hol van a szőlő? Ja, hát ez a Balcsi parton. Aha. Nagyon szép hely. És ön ezzel él, amit most elmondott? Részben, többféle vállalkozáson de... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ne, ne, most a szőlőről beszélek. Tehát, hogy az, az úgy termeli, mint ahogy ez előbb elmondta. Igen, igen, persze. De azt akkor, árulja az már az el nekem, hogy a szőlőnek a külföldre való eladása az egy könnyű dolog, mert a szőlőnek a szállítása, az nem lehet egy egyszerű. Ja, az maga, az maga nem vevőt találni, az persze nehéz, az egy egészen komoly És módon. mivel viszi, de, ha... de, de az teherautóval, így fürdben viszi el? Igen, persze, persze, teherautóval. Szépen összerassuk egy ö, teherautóba. És, és mindből ből bor lesz, vagy, vagy pedig eladják? Nem, az abból minden bor lesz, még pedig minőségi bor. Persze, persze, persze. Hiszen minőségi ennek van valami minőségi határideje, amennyi idő alatt meg kell ennek érkeznie oda, ahol aztán csinálnak vele valamit? Hat óra. Hat óra. Az tök mindegy, hogy az repülő vagy közút. Hát azért ez közút, tehát nem mm -hmm. szóval tudom, hogy Jó, ez tehát ki lehet számolni, hogy ahova hat óra az... alatt el lehet jutni, oda adja hát Az a hat óra az bárhol gyakorlatilag És a sok az lábon az állásával az az mondjam még egyet, ami homlok egyenes, más, bár minden más lesz, mint a szőlőtermesztés. Mi az, mi? Információ, még... biztonság irányítás? irányítás. Mm -hmm. Hát ez a hompolának nagyon tetszene. Tehát mi itt a kutyák és lovak olvasói, nagyon bírjuk, a valaki szőlőtermesztéssel és informatikával foglalkozik. Tehát végül is ugye Kalocsán ilyenekre mondták, hogy poliszter. Igaz kedves Krista, mi a kutyák és lovakolvasói, mi ezt nagyon bírjuk Na látják, most például valami olyasmiről hallottam, amiről nem tudtam semmit se, Hogy ez hány embert érdekelt rajtam kívül halvány lilagőzöm nincs De erről tegnap se a Klub Rádióban, se az EHO televízióban, se a Magyar Egyen 2 -n, 3 négyen, ötön, haton, Spektrum TV, EHO TV nem beszéltek Sikerült kitűnünk a magyar médiából. 7 óra 43 perc van, bármírán érdeklődést mutatok. Tőlem beszélgethetünk a gyurcsáiról is csak, akkor valami olyan aspektusból, ami eddig nem volt. Olyan SMS-t, nem értek semmit. semere messe hát ha nő van benne I should have known there was someone else Úgy kedvekiet I always kept it to myself now Jánosan se tudja, hogy a mai e-mailjeimben benne valamiket tűltem Füliás Malásnak, Húlyás Gergelynek és Dór Tamásnak. Te vagy elmásságom ha igényt tartok. Ez a másik üzenet, ez tökéletes rejtély. Tudják, mit elolvasom őknek? Az van ideírva Spirit Színház Egyelő Helyszín. Let's me. Lock close my eyes, the heaven. Jó a gift. a Nem a születésnapi rendezvény, javasolt helyszínen? De ez lehet. Magam milyen okos? Nem, de ez úgy beugrott. De mi az a spirit? Nem tudom. Ezt nem tudom. De hát az egy színház, akkor az lehet annak egy olyan angolata, vagy egy olyan gruphelység, vagy egy olyan... Ez tök, színház, tök jó lenne, mert a speciál a 18. születésnapot azt nincs kedvem kihagyni. Tehát az, azt, azt meg kell ünnepelni a karúságot. Ebben az országban... Spiritet, aztán, ez ritka, hogy ilyen sokáig megmarad egy műsor. Hát de az Az a döbbenet első, a gyerekeimmel ezt kezdtük el hallgatni 18 évvel ezelőtt, és végigkísért a most már 20 éves gyerekek életét, meg az enyémet, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hol lesz és lesz-e hely hozzáinduló. Értem, de maga már nagyon sokat tett, mert ugye nem vette fel az illető a telefont, fogalmam nincs, aki <gül> ki az illető, de maga megadta a megfejtést, most már csak a bácskai féle SMS kéne megfejteni. Azt nem tudok abba segíteni, de Google a Google megmondja azt, Pirit. Meg, megvárom, amíg előkerül az illető. De nagyon jól csinálta. hálás vagyok érte. So, you go, where... Jó, reggelt. Jó reggelt! kívánok! Bányi Sándor vagyok. A Spirit Színház második kerület Árpád Szejelem útja 3-4 szám alatt üzemelő színház. Megyek oda valamikor két hét múlva a 100 év Magányt megnézni, és azért volt ismerős a neve. nem ismerem, nem voltam még, nem tudom, hogy alkalmány. Csak az ne, a kérdés, hogy aki küldte, az, az vajon a Spirit Színháznak valami embere? Mert mindjárt egy jelet is írt oda, még csak egy kérdőjelet se oda, mint a ő maga lenne a Spirit Színház. Ó, hát uh, spiritszínház.com oldalon. Nem, nem köszönöm szépen, én küldtem négy kérdőjelet, hát ennél sokkal többet. Ezt a Füli balás Balázs ezt elmesélem önöknek, ugye Bácska János volt a legaktívabb ezügyben, aki segített nekem, de Füliás Balázs telefonszámához nem lehet hozzájutni, tehát Gulyás Gergely telefonszámát hamarabb tudtam meg, mint Füliás Balázs, van ilyen. Füliás Balázsnak nem tudtam meg a telefonszámát, de megtudtam egy munkatársáét, akivel egy ilyen SMS, szóval úgy, úgy nagyjából az lehet velem érzékeltet, vagy egy nagyon fontos ember vagyok, de azért nem mondom, hogy lekophatnék, de minden esetre úgy, úgy, úgy, úgy olyan, a futottak még között voltam kezelve. És hát ezt úgy nem tűrtem jól, bár tudomásul vettem, hát mit tegyen az emberi törekségére. Aztán egyszer megráztam magam, amikor már nagyon hosszú ideje nem történt semmi, és írtam a gulyásnak pont akkor, amikor tusványosan volt egy e-mailt meg sms hogy nem ahozna ez a Füriyes Balázsal. Aki képes volt ebben a központi rendezvényen szólni a Füliesnek, hogy van itt egy fiatal nevű fószer, aki akart tőle valamit, um, telefonszámot ő se adott, tehát az, az nem, de megkaptam az e-mail címét. Akkor írtam Füries Balázsnak, aki éppen nem ért rá, és izé és bizé. Közben próbáltam tartani a kapcsolatot a másik emberrel, aki, mint a viaszos vászon, azért inkább lepergetett engem semmint, nagyon kíváncsi volt a dolgaimra, de amikor aztán a Füliás Balázsnál arra hivatkoztam, hogy itt most már Gulyás Gergely szabadon, most már történjen valami, akkor Gulyás Gergely után szabadon a Füliás szólt ennek az embernek, hogy most már valami történjen, akkor találkoztam ezzel az emberrel ezer év után. Ez valamikor augusztus elején volt, vagy közepén, akkor nagyjából elmondtam, hogy mit szeretnék, mert hogy az e-mailjeimben leírtam, de azt vagy nem olvasta el, vagy nem nagyon érdekelte, hogy mit írok, de akkor megértette, azt mondta, hogy hát ez nem is olyan lehetetlen, hogy az vetődött, hogy én minden héten akarok beszélni a fűréssel, és az nehezen lesz kivitelezhető, mire mondtam, hogy én nem szeretném minden héten beszélni a fűréssel. Arról van szó, hogyha például itt van ez a hulladékgazdálkodás, és erre valamilyen ráhatása van fűrés Balázsnak, akkor örülnék annak, hogy adná egy telefonszámot, és akkor ott engem nem dobna ki az ablakon, mint hogy almási kornéla, egészen fantasztikusan összehozott a bácskai. Ha emlékeznek rá, amikor volt ez a szörnyű Ferihegyi úti, gyorsvasúti vagy gyors Úti baleset. Látják, ha akarok beszélni, akkor a pillanatok alatt tudok beszélni. Van nekem mondandóm. Akkor megbeszéltünk, volt még némi magánéleti vonatkozású történet is, de ezt most nem szeretném elmesélni. Nem az én magánéletem volt. Uh, nem pozitív fejlemény volt, de én ilyenkor ilyesmit is megteszek öngyilkos módon, és arról volt szó, hogy... Ez az, amaz, meghányják, megvettik, van ennek ilyen, olyan, amolyan vonzata, mondtam, hogy a dolog engem akkor is érdekel, ha van benne pénz, akkor is érdekel, ha nincs benne pénz. Uh, evel fordulnék én 2019-re, a rádiomisorommal tudják, Budapest Rádió, mint koncepció. Én úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy majd szeptember elején előkerülnek. Az illető, írtam augusztus 20-a után, akkor azt hírta, hogy de hát megmondta, hogy majd szeptember közepén fognak előírni. előkerülni, akkor én reggel küldtem neki kétségtelen kicsit korán fél hatkor egy e-mailt, hogy rövidesen a többieknek is küldök egy e-mailt azzal, hogy mi a helyzet. És hát meglátjuk, hogy most ebben sikerült-e bármit is elérnem. Anél, né, anélkül, hogy elmondanám a neveket, bár lehet, hogy már elmondtam a neveket, felolvasom önöknek azt az e-mailt, amit küldtem. Az alábbiakat írtam. Tisztelt, akit illetve. Hónapokkal ezelőtt, Bácska János, kértem, hogy Fürjés Balász közelébe juttasson, hogy a Rádió egy stratégiai partnerrel bővülhessen. Egy munkatársa nevét kaphattam csak meg, akivel a kapcsolatfelvétel sem volt Könyv, ezért eléggé elnemítélő módon másodszor már gulyás gergelyhez fordultam, akitől telefonszámot nem kaptam viszont egy e-mail címet. Igen, Ezután végre találkozhattam a kihelyezett tagozattal, akit látszólag megnyertem koncepciómnak amit véget is ért az arra hogy szeptember elején kapok majd Választ ő arra emlékeztetett, hogy a, hó közepét ígért, hogy a kó közepére ígért választ. Ma, 2018. szeptember 18-a van, és én csak reménykedem, hogy a nem rendszerében egy ember automata nem és soha sorra nem kellő sorszámmal ajándékozott meg. Ami hamarabb választ találkozó reményében fial János és telefonszám. Nagyon szemtelen voltam. Kicsit az e-mailhez nagy <gül> Figye, a kapuk már megérte. <gül> Különöbbre itt a Spirit kapcsán, de úgy tűnik, hogy ez nem színház, de, de nem tudom, hogy ez most micsoda. Nem, nem egészen értem. De haladunk előre valami ismeretlen úton. Egy a mai műsor, de tökre bírom a rejtélyeket. 061 099 és 06 egy Ne feszélyezze önöket bármilyen témában. Don't mind me just Let me be my eyes, so Visszatérünk még az is, egy kis rásíltál. Te kitoltak ki, mi? Tép quoi? Te ki, mi? De tótak ki, tép 0614890999 és 06 36 7 7 A 2018 szeptember 18-a van, és kedda pontos idő, hárm és fél perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók is Fiala János műsora most éppen a civil rádióban, és nagy valószínűséggel ezt követően már sehol máshol, ezt csak úgy feltételezem. 061 48 és 06 Bárkinek, bármilye, megosztható. bet kutak li bet Köszönöm szépen, kiderült, hogy kiküldte az SMS-t, felveszem vele a kapcsolatot, a helyszín jónak tűnik. Kaptam egy fülies Balázs telefonszámot, de azt még nem sikerült letöltenem, mert valami letöltéssel küldték el. Az lenne a legegyszépp, ha most ide betelefonálna a fülies Balázs és elmondaná, hogy mi a helyzet. Névi egy megtekintése. Megvan. Hát ugye, mit írok ide egyet. Hát ugye, ez az. Alábbiakat írom. Fia... Azt írom, FB. Így szoktam írni. FB. Ternyap írtam egy levelet a papcságnak is. Gratuláltam neki, hogy ismét fontos ember lett, vagy maradt a Magyar Nemzeti Bankban, és válaszolt is. Azt írom, Fiala János vagyok. De nem csupa nagy betűvel. Kis betűvel. Annyira azért nem vagyok oda magamért. Vagyok. Írtam már önnek. Nagy űvel Több levelet. De most valaki adott egy Telefonszámot is. Idejön írtam több levelet, odaírom, hogy ma is. Például ma. Mindjárt lesznek híre, csak megírom ezt. Tehát így van. FB, Fiala János, vagyok, írtam már önnek több levelet, például ma, de most valaki adott egy telefonszámot is. Itt most véletle ezt elküldtem, tehát ez most itt véget ért, második rész. Eddig is sejthett, hogy nem vagyok normális, de most aztán végképpen... Most az első SMS így szól, FB, Fiala János vagyok. Írtam már önnek több levelet például, ma, de most valaki adott egy telefonszámot is. Most akkor az jön, egy második rész. Azt a második rész vesző folytatás. Szerintem, hogyha a harmadik résid lesz, akkor tudja, hogy nem olvas el. Én biztos nem olvasnám el a helyéből. Folytatom így. Volna kedve válaszolni. Esetleg felhívni. Drága idejéből. Szakítani rám. rám, vesző, vagy per műsoromra. Fiala János. Nézzék, ha nem ő kapja meg, akkor még viccesebb. Második rész folytatom. Volna kedve válaszolni, felhívni, ide is egy ilyen perjel kerül válaszolni, felhívni, drág ide is, akkor jön még egy egy ilyen per drága idejéből felhívni drága idejéből szakítani rám valamennyit, csak most véletlen ki ne, el ne ezt idejük rám műsoromra nem jelölök ki semmit mind már arrébb valamennyit Azt írtam, hogy Valencia. Valamennyit. Fialajános. Na jó. Teljes SMS így szól. FB Fialajános vagyok. Írtam már önnek több levelet, például ma, de most valaki adott egy telefonszámot is. Második rész folytatom. Volna kedve válaszolni, felhívni, drága idejéből szakítani rám műsoromra valamennyit Fialajános izgatott vagyok. Figyeljék, olyan izgalmat tud adni ez a műsor, amilyen, má, amilyen izgalom máshonnan nem beszerezhető, ami persze nem azt jelenti, hogy emiatt kell, hogy legyen a világban felfeljöntség, de ez így nagyon izgalmas. I'm all right. It's alright It's just 9099 és egy Kivácsoljuk, hogyha megkapnám például Orbán Viktor telefonszámát, és írnék neki így, hogy most, hogy megvan ez a telefonszám, hogy válaszoljon. Tehát, tehát, tényleg, hogy ennek a mai közéletnek, ennek van-e valami humor és rugalmassága olyan területen, ahol mi nem találunk semmit. De egy egyszer csak kiderül, hogy van humoruk és rugalmasságuk is van. Akit egyszer az ember ezen kap, abban azért ott van a hit és a remény Én ilyen vagyok, hogy az illető máskor is tud ilyen lenni Én a műsorom kedvéért egy csomó olyan dolgot megcsinálok Amit a magam kedvéért egyébként soha Nyolc óra, perc van Ez itt a civil rádió, valakinek fogalma nincsen Nem állítanám, hogy mindig kiírja én János vagyok, ha fogalmuk se lenne, hogy ki ez a barom. Van két telefon, számúvel el lehet jutni a mai műsoromhoz, aminek nincs témája, csak úgy csobog össze visszafelé. felé. 061-489-0999 és 0636771161, elmondom még egyszer. 061 és 0636771161. Üregelt. Nem, mennyi, mennyi, mennyi. Ez most egy telefon volt. 999 of course, it's safe to <laughs> Kívánok, Nyeste László vagyok. Uh, valamikor uh, áprilisban küldtem önnek egy e-mailt, uh, bizonyára emlékezni fog, de legalábbis valószínű, hogy emlékezni fog rá. Szeretném felolvasni 13 évek tartó ügyemet, mely hazug határozatokról és szégyentelen, azok szégyentelen megerősítéséről szól. Igen? Mondom. Hárcsokert szomszédom 200 négyzetméteres melléképületétől 2010-ben hozott ítéletet a bíróság. A felperes csak az engedéllyel épült rész felmaradására és használatára szerzett jogosultságot. Ez volt az ítélet. Az engedéllyel épült rész 60 négyzetméter. A bíróság ítéletét követően 6 évvel csak... A 80 nézetméteres bővítményt bontották el. Igen, Panyasson... én azt írtam önnek, hogy ez egyedül lehetetlen terjedelménél fogva most változatni. Ez, ez egy bővizetett változat, ez egy kétperces változat. De meg, ez nem a jogi esetek. Hát igen, de nagyon szorosan kapcsolódik a jelenlegi jogállamisághoz, ha szabad ilyen nagy szavakat mondanak. Én eltekintem tőle, köszönöm szépen. Azt írja nekem xy aki férfi, hogy tegnap azt látta, hogy leszerelték a mozgáskorlátozót a feri hegy vagy Nem tudom, hogy így van-e. Um, és hogy ez tartó se vagy sem. Ha bárki bármit tud, akkor jelentse. 061 099 99 és 099 06 0 Két különböző cd-t hallanak, ezeket soha nem játszottam még le semmilyen rádió misoromban. Ez kicsi, mint a Shadows lenne, de nem Shadows, mint hogyha az ember a műnyékpályán lenne a 70-es vagy 80-es években. a szóval, Lazovic, aki ott hagyja a videótont, ez azért egy nagyon furcsa történet. Valaki segíthetne, valamint azt is elmondhatná valaki, hogy hogyan van a hűvös völgyi vigadó, ahogy láttam a képeket nem túl jól. Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt! Jelentem, tényleg nincs itt a magasságkor, az a jöttem át a helye, helye alatt. Azt árulja el nekem, hogy amit látott, abból arra a következtetésre jutott, hogy nem is lesz ott semmi, van ott valami munkálat, vagy mi a helyzet? Hát itt egy lélek nincs, a kétoldalsú oszlop, amin volt régen, ez a piros-fehér csíkos az ott van, a keretbelévő az valóban nincs itt. Nem is vettem észre kifelé, jövett. most, ahogy mondtam, megnéztem, is valóban nincs itt. Jó, az én hív... figyelmet is felhívták, most az arra vagyok kíváncsi, hogy felhívjam az almási kornélt, vagy ne hívjam föl. <síns> Köszönöm, no, no, no, no, no. sí, Ez nem a Venture? -t. Ez micsoda? Vagy nem, nem a mi? Volt, volt egy ilyen zenekár, hogy Venture. -t. Nem. És akkor még egy, hogyha most leszették ezt a magasságkorlátozót, akkor mennyivel jobb, hogyha most a hit fogja levinni a buszok a tetejét. Nem a magasságkorlátozó egy kicsit lejjebb volt. egy kicsit lejjebb volt. Hát, pár centivel igen. Hát az is számít. Ha az ön vagy az én fejem lenne ott, akkor az sokat számít. A alagutakban a kamionok szoktak elakadni, amelyek túl magasok. Ez is van egy ilyen munka megosztás. Hát addig, amíg nincs személyisérülés, addig vicces. Amikor van személyisérülés, akkor nem vicces. Amikor anyagi kár van, az nem jó, de azért a személyisérülés egy fokkal rosszabbá, nem mindenki így gondolja. Hely, hely. 061 099 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Bárki bármilyen témában. többé mondok valamit, nem azért, mert nagyon foglalkoztat, csak úgy eszembe jut, hogy ugye származáson a tekintet zsidó volnék, és időnként nem hagy hidegen az emichnek és a mazsihisznek a vitája, de ami például a Sorsokháza, a Múzeum megnyitását illeti, azért abban egyszer leülnék egy egy ilyen mazsihisz, emich Schmidt Mária Gulyás Gergely Fűriás Balázs Lázár János Hatossal, ötössel Beszereznénk néhány mikrofont meg tessék mondani Most mi történik Senki nem tudja, hogyha valakinek van egy névre szóló jegye egy koncertre, de valaki azt meg akarja vásárolni, hogy azt hogyan lehet átiratni az ő nevére? Nálunk most próbafűtés van. De ez egy nagyon nagy dolog, mert a földszinten építkezők egy időben a teljes háznak a fűtővizét leengedték, mert így gondolták jónak, és aztán a hosszú ideig besedugaszolták. Azt a lakást egyébként valami nagyon híres ember vette meg, aki rokonságban van a miniszterelnökkel. De ezek húsz a hírek, és nem hiszem, hogy befolyásolnák a fűtés biztonságot. De végül is lehetségesen miniszterelnökkel, és gyorsabban összejövök, hogyha halám költözik valami rokona, nem? Egy olyan ancsit hallanak, amit alapvetően a hallgatók raknak össze a telefonjaikkal, illetve nem raknak össze. 06148909999, valamint 0636771161. A műsor legelején, valamikor 7 óra után arról beszéltem, hogy csömöröm van attól, hogy nagyjából 8 embert hívogatnak körbe különböző műsorokban, illetve megnéztem különböző közéletinek mondott műsorokat, és úgy gondoltam, hogy ennél csak változatosabb lehet az élet. Azon is gondolkodtam, hogy ha a Bajer Zsolt egy ilyen nagyon fontos ember, aki azt is megmondja, hogy ki kit erőszakolt, meg kit nem erőszakolt, és egyáltalán minden ügyben ő egy mérvadó ember, akkor vajon a Bajer Show mi nem a legnézettebb műsor? A mai programom úgy diktálja, hogy valószínűleg 8 óra 50-kor elhagyom a terepet, ami azt jelenti, hogy nagyjából még fél óránk van. Van bárki, aki úgy érzi, hogy valamit szeretne megosztani a nagy érdeművel? Vagy csak úgy magával, de szeretné, hogyha ez a nagy nyilvánosság előtt zajlana? 06148 egy nem kényszer a disznótor eligére. Jó reggelt! Jó reggelt, szeretnék, a múlt heti Hardy Mihály beszélgetésnek volt folytatása, vagy lesz, vagy várható? Na még egyszer, minek? Üdvözlöm a Hardy Mihály színe beszélgetését. Nem. nem, nem. Jó, és a kérdésem esetleg a választ, amit hallhatott ha, Hardy Mihály ura a válasz, az várható, vagy? Nem. Nem, jó. Ja. Köszönöm, nem jó, nem jó, tehát, tehát nem? amit ön most mond, az, az, az egy teljesen jogos felvetés. Én nagyon meg voltam lepődve, amikor a Hardi azt mondta, hogy hajrá menjünk bele, mert én ugye tulajdonképpen Magamhoz képest fontoskodó volt a telefon, én nem nagyon szoktam ilyet csinálni, ugye ma csináltam még olyat, hogy egy olyan embernek, akitől választ vártam Füriás Balázs ügyben, hamarabb küldtem el azt az e-mailt, eh, amit aztán fél órával később elküldtem Füriás Balázsnak is mondván, hogy valaki a fülebotját mozgassa már az ügyben, hogy menjek akárhova, de mégiscsak valamit válaszoljanak nekem. Én ugye hasonló módon azt mondtam Hardemiainak, hogy a Budapest Airportról lesz majd összeállítás, különböző tapasztalatai, ami nem lesz nagyon barátságos, csak azt mondta, hogy ő szívesen áll rendelkezés, és utána elkezdtünk beszélgetni. Majd a beszélgetésben én azt mondtam, hogy hát ez némely pillanatában köszönő viszonyban nincs azzal, amit előző nap folytattunk, amire ő persze azt mondta, hogy hát az egy más jellegű beszélgetés igen, volt. Igen, igen, és az én az azt gondolom, van. hogy az ott aztán kezdett annyira tartani hogy neki olyan nagyon nagy kedve nem maradt a velem való beszélgetéshez. Így aztán, amikor ön vagy bárki más telefonált, és én azt kérdeztem, hogy visszacsalogathatom el a műsorba, akkor azt mondta, hogy ő hallgatja, de szerintem ott, ott a kettő megbonthatatlan barátsága már véget ért. Tehát, hát sajnálom. Én is lehet, sajnálom. Mert... A még jobban sajnálom azt, hogy a beszélgetés se úgy alakult, mint ahogy egyébként előzőleg alakult, amit én ugye nem idézhettem föl, mert egy magánbeszélgetést ember nem használ föl a műsorában, és Bílágos. megpróbálok úriembernek legalább látszani, ha már nem is vagyok az. Ehm, így aztán... Azt tudom, hogy a vizernek valamelyik embere hallgatott bennünket, vagy legalábbis hozzájutott valamit egy olyan tudet, ami a R-rel volt kapcsolatos, de mindegy. Mert nem, a van. Ryan... Nem, bocsánat, a, amit a konkrét eset az mondjuk pont a vizer meg. Igen, de a, nem biztos, a... hogy pont az ön történetét hallotta valaki. Á, ah, értem. Jó, hát én, én is próbálok igazodni a sajtóból, tehát különböző hangok van, hogy vannak, de utóbbi hetekben jelentek meg olyan cikkek, hogy tényleg sor van korán reggel, tehát ez, ez sajnos. Ez a vizernek, meg a helyi kiszolgálat ez az airportnak, meg a kelevinek a nem tudom ilyen kongrenától... Én amit... azt gondolom, hogy ennek ők nem tulajdonítanak jelentőséget Aha. addig, amíg egyébként valamilyen formában az emberek időben, vagy többé kevésbé időben bejutnak a repülőgépbe és megy. Tehát én azt látom, hogy a kettő an alakuló élet az a repülőteret nem különösebben zavarja. Hát igen, igen, sajnos. Hát, nekem is ez a When viszont ha sees De elnézést, ha tévednek. Azért a Susanna Vega és az Eddie Veder egészen eltérő módon tudnak szenvedni myself again mm -hmm. Életemben egyetlen egyszer jártam New Orleansban, az felejthetetlen volt. preservation hall jazz band as you're most know, i, you. well, I keep back to me. jön, jön. Time will be Millenburg Joy. You like this? You what Csak azt akartam mondani, hogy az akarom is, hogy olyan embernek a sajából hallani, hogy itt nincs szolás szabadság, mint a bolgárrúr, meg a hasonló emberek sajából, akik évek óta. A szólásszabadságnak egy olyan természetű megfogalmazása is, ami nem kizárólag a kapcsolatos, hogyha önbe akar telefonálni egy rádióműsorba, akkor azt megteheti. Van ennek egy másik része is. És inkább a sajtószabadságról szokott szó esni, és nem a szólásszabadságról, és a sajtószabadság e tekintetben azért van néhány vér, amiből sebzik. És ha Svédországban is nagyon rossz, az engem még nem nyugtat meg. Fél Aki azt kérdezi a Facebookon, hogy aki csömört kap, az kaphat egy állt is. De látják például, felvetettem reggel, az, hogy ami zajlik, az bajn az index életébe kerül le, senkit nem érdekelt. nulla hat egy felvetettem nyolc az nulla egy a kislánynak a történetét és se foglalkoztatta öröket. 061 4890 999 4 perccel múlott fél 9 2018, szeptember 18-a és kedvan. Mert nem azt mondtam, hogy a pontos időt azt az előmondtam. mondtam. Kicsit feledékeny vagyok, vagy most már nem is nagyon vagyok, hanem hogy ez egy ilyen folyamat. ez a hűvös völgyi vigadó, ez leégett. Lazovics otthagyja a vidit és visszavonul. Ma játszik a PSV-vel a Barcelona, de hogy hol adják fogalmam nincs változatlanul, bár ha valaki rámegy arra, nem tudom micsodára, akkor megnézheti. Ezt jól megmondtam? Az Index saját maga nem írt saját magáról, hogyha én azt jól tapasztaltam. Ellenben a 444.hu, igen. Spéder Zoltán kivonult az Index mögül az eddigi igazgató és egy KDNP-s üzletember vette meg a szempet. mert azt gondolom, hogy a halmaz a telefonom, amit én nem tudtam, de nagyon az vagyunk, mert rákerestem arra, hogy mit írt az index az indexről. Hát semmit. Hát ez van. Jó reggelt, jó reggelt. Spiller 2 közvetíti. A Spiller 2 közvetíti, csak a Spiller 2-t nem lehet látni. Így van, így van. Ezért telefonáltam én tegnap. Értem, hogy... azt mondtam, hogy nem jutottunk előbbre, ennyit. tehát azt nem érdemes így... újra kezdeni. Nem, nem, nem, nem. Egyszer ilyen lesz majd a Kejfejancsi, és ott lesz benne Orbán Viktor, Kossuth Lajos, Eszterházi Péter mind, mind nyilatkoznak, csak hallani nem lehet majd sehol de lesz egy ilyen én tudom Közelítünk a műsor mai végéhez, vagy a mai műsor mai végéhez, vagy a mai műsor végéhez, vagy egyáltalán. Minden napkísérleti műsor, minden nap utolsó adás 06148 9099 906 3677 egy Egyelőre se DT-se, Gulyás Gergelyse, Fülyes Balázsa, se. senki nem reagált. És ez lehet, hogy így is marad. Jó reggelt! Jöreget, három dologról szeretnék beszélni, de... Na, ha... hamarabb is előkerülhetett volna, igen? <gül> az egyik az Index, a másik az... Ebből ne, ne, ne, ne, ne, a ne, leg... ne, ez nem a bolgárgyagy műsora, hogy maradjunk először az Indexnél, mi a helyzet? Amiből következett az első gondolatom, amit már régóta szerettem volna mondani, az, hogy az online archívum tegnap nem volt visszahallgatható, és a reggeri mondatóját se hallottam az Indexről, és majd szeretném visszahallgatni, de remélem fent is lesz, mert a tegnapi archívum abból csak ilyen pár másodpercek vannak fent, nem tudom, ezt lehet a -e majd... ha győzöm, mint csorban, mi a helyzet az archívummal? Laci! Meg fogják kérdezni, nem tudom. Rendben. Lehet, hogy annyira veszélyes a... már a műsor, hogy archiválni se lehet. Index? Hát az... Remélem. Indexről hát, szeretnénk elmélkedni, még nem nagyon olvastam, csak úgy felületesen a tegnapi íreket. Az Index természetesen nem fog saját magáról írni, hogy korábban sem tette. Előfordult. De, már van, konkrétumok vannak, akkor fognak... Hát, konkrétumok vannak. Ugye két dolog van most az Index, ugye megmaradt alapítványi tulajdonban, ha jól tudom, Igen. és a, a reklámjait adták el, reklámot... Itt, itt, itt ö... megállnék, mert ezt vestéke. már nem tudtam. De, de, de, én azt tudom, hogy minden megváltozott, de minden úgy marad, ahogy volt. A ez az én összefoglaló, foglalásom, de ez nyilvánvalóan valóan nem igaz. De nem tudom. Tehát nekem olyan bonyolult volt, a HVG-ben is szoktak még ilyen írások lenni, most már G7 portfólió, tehát vannak olyan rajzok, amelyeket majd a Lakatos István segítségével lásd még fókusz nézek át, mert teljesen reménytelen, hogy én az egyikről a másikra át tudjak térni. Csak valami rossz érzése van az embernek, hogy itt most valami történik, ami nem biztos, Engem levert a víz. Tehát amikor a rádiót új tulajdonos veszi meg, és azt mondja, hogy minden úgy marad, az a hiszi a piszi kategóriája. Igen, itt most hátba támadták az indexet. Ez szerintem, ez az én véleményem. És hogy most ugye kvázi kormány közeli állapotba került a reklámos. Hát ez a, ez, ez a, vagy a, az azt nem, jelenti, hogy nem épp ellenkez, elheti, ellenkez, épp úgy tűnt, mint hogy ez a sales House ez megmaradt volna, és közben nem tudom mit adtak el. Tehát olyan, mint hogyha maga eladta volna az egész lakást, de a spice, az megmaradt. Én nem egészen értem. Uh, de minden eset, ebből az... van a bevétele az indexnek, gyakorlatilag. Igen, de arról van szó, hogy ez egyelőre még az ami régen volt, bár azt írták, hogy küldtek üzenetet a nem tudom kiknek, hogy most már levehetik a fekete listáról is lehet hirdetni az indexben, úgyhogy majd lehet, hogy föl fognak tűnni benne kormányközeli hirdetések, tehát lehet, hogy a népszava és az index egyesülni fog, és az nem tudom, Puch lászlói lesz, és az, tulajdonképpen az, annál azért van rosszabb verzió is. Ja, tehát az azért tom, a, népszav, a népszavánál korlát, már csak az a rosszabb, hogyha nem lenne népszava. Tehát ez például a sajtószabadságnak egy nagyon központi része, amikor az újságok, internetes portálok elindulnak egy úton, és hú, hogy hol állnak meg. Igen, kár, hogy az indexhez is hozzáértek most már itt konkrétan. Akkor hogy a Simicska hogy... Lajosnál volt, akkor lehetett sejteni, meg ott volt valami ilyen egyesség, hogyha nem tudom, háromszor kell fel a nap egy nap, akkor nem tudom, akkor van arra lehetőség, hogy... És akkor háromszor kellett föl, mert kétharmad van, és akkor most akkor ez megbontotta. Nem, nem tudom. Nem tudom, szerintem Simicska jól tette, hogyha egy felületesen nézzük, hogy ő azonnal berakta alapítványba, ami... Tehát ő, ő ráérzett arra, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb internetes lapja, és fontos. Árulja már el, el nekem, köszönöm. hogy a Simiskának mi lenne fontosabb az Index, mint a Hirtévé, a Lánchid Rádió, a Magyar Nemzet... Nem tudom, nekem fontos az index. Az egy másik kérdés, de nem a És, és örültem, hogy a Simicska ö, tulajdonlása után is ö, megmaradt ö, az a... Hát igen, de a hírtévé is megmaradt egy ideig, aztán most hirtelen, ha megnézi, a nem A, a Simicska volt. levette a kezét. Hát igen, de hogy, a, igen de hogy most és a Simicska keze az most rajta van az indexen? Hát ö, úgy tudom, hogy nem annyira. Legalábbis a vonal megmarad. Ha rajta lenne, akkor nyilván... De a milyen az, amikor valaki vonal. leveszi a kezét, de rajta marad a vonal? Ez, amit szerintem jól tett a Simicska. Hogy de nem, milyen az, amikor valaki nem leveszi, milyen vonal marad valami, rajta? A, a vonal és a kéz az ugyanaz? Jó kérdés. És miért adta el a spéder? Azt, amit eladott? Nyomásra gyanítom, ahogy többen is megírták. Mm -hmm hát nézd a betelefonálna, beszélnék vele köszönöm, hogy hívott örülök, hogy aggódik mert már ketten vagyunk és az index sokszor felháborító de azért néha ír valamiről amiről más nem meg vannak a tehetséges palik szép száma. egy-két nő is akad őket, nem ismerem most biztos, ha honpola azt mondja, hogy ne is akard de hát ez még, még teljesen nem halt ki belőlem az érdeklődő férfi de most az összes többi magánéleti kapcsolatomat nem részletezzön a Honpola értelem, egyedül, hogy hűséges voltam hozzá, ami hogy most truváj vagy sem, ezt most, benne, ezt most hirtelen nem ajánlanám föl témának. Bár biztos nagyon érdekes beszélgetés lehetne róla intézni. Emberek, valaki még szeretne velem ezt-azt, nem abban az értelemben? 061 és Írt a Füriás Balázs azt a nebolóját. neveket kiadjon belőle. Jó, tehát ha vannak benne nevek, akkor azt kiadjom. Tisztelt, aki írta. Türelem együttműködést teremhet. Bár nyilván nehezen hihető, van más dolgunk is. XY ma délig jelentkezik, tájékoztat engem, és ha kölcsönösen látszik előnyösnek az együttműködés, leülünk a jövő hét végéig. Köszönöm a megértést, Füriyes balás. Nézzék, már valamelyest előbbre jutottam, mert ugye ebből az e-mailből egy dolog kiderül, hogy eddig az az illető, akivel én találkoztam augusztus elején, az nem reportált Fülyes Balásnak. Így, hogy én mikor kaptam volna választ, hát azt jobb nem átgondolni. Most nézzék, ugye az én anyukám tuti, hogy azt mondaná, hogy fiam, ritka szemtelen vagy, így nem lehet viselkedni. Fogalmam nincs, hogy a végén lesz együttműködése vagy sem. Halvány, lilagőzöm nincs. De valami azt súgja, hogy a mai e-mailemmel, meg az itteni műsorral azt elértem, hogy legalább érdemben foglalkoznak vele, és aztán azt mondják, köszönik, egy ilyen kezelhetetlen palipal nem akarnak együttműködni. De a nem, egy, a nem válasz is válasz, hát még ha együttműködnek velem, aminek, amiből mindannyian profitálhatunk. Um, mert információkkal gazdagabbak leszünk, ha pénz kapok, akkor azt se fogom visszautasítani, de maga a felajánlkozás a szó nem-nemi értelmében az nem pénzre vonatkozott, pénzre is, arra külön állett kérdeződ, azt mondtam, hogy pénz jó, ha van, de nem pénz függvénye. Azt is elmondtam, hogy nem fürjes Balázsra akarok nap, mint nap kelni és feküdni, hanem azzal a lehetőséggel szeretnék élni, hogy ha van valami, akkor e Aval élhessek. Um, és egyre elindítottam több dolgot a kelletéről. Nagyon izgatottan várom. Az már kiderült, hogy Fülies van humora. Ezt például most, most tapasztaltam először. És ha minden igaz, akkor van itt egy ember, aki abban segít, hogy a műsorban megszólhasson még lemezjátszó is. Most, hogy behoztam a saját fejhallgatómat, most akkor vettünk hozzá tűt, illetve majd én azt kifizetem. De egy rossz út nem szólhatok a civil rádióra, mert hogyha nem lenne a civil rádió, akkor nagyjából olyan lennék, mint a Kálmán Olga. Bár velem a ez a D. Kriszta nem akarna taxizni, vagy nem tudom mi az a műsor és nem hívnának be ilyen fűzős műsorba az RTL klubba se hát hogy mennyire lenne, mennyire okozna hiányérzetet, azt nem tudom mert még sosem vetődött fel bennem, hogy ilyen beüljek ott kis Ramónaval szemben és arról beszélek, hogy én hogyan csinálom a 6 perc az utolsó zene és 9-kor lesz vége a műsornak nagyjából de az sem biztos, hogy akkor lesz vége. Én elkezdek csomagolni, és elindítom a zárózenét. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne telefonálni, akkor szeressen, és osszam meg velem azt, amit gondol a világról, rólam, bármiről, rólam a legkevésbé, mert ez nem különösebben érdekes. Figyelek, ha van mire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás... Holnap, ha minden igaz, még nem lehet tudni, szintén lesz egy olyan randevú, aminek következtében a műsor nem biztos, hogy tovább tart 8 óra 50 sőt még az is lehet, hogy hamarabb el kell menjek, ez majd holnap kiderül. Itt hagyjam a fejhallgatómat, vagy ezentúl legyen az autóban, és minden nap behozom. 061 489 0999, valamint 0630 677 1161. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. A parlamentről volt szó esetleg, és a Gyurcsány Ferenc kapcsolatban mi a véleménye És aztán, hogy ez lesz egy gyurcsányos beszélgetés, akár 7-2 szemete havonta, hogy elsimon. Én elsimon el valószínűleg lesz, az, a, az, az annak is a függvénye, hogy ő hogy reagál rá. Uh, én reggel abban kezdtem a műsort, hogy néztem uh, a hirtévén, meg az Echo TV-n a parlamenti közvetítés, miközben az M1 nem adtad, ki tudja miért. Uh, aztán néztem és hallgattam, mert takarítottam EHO TV, Hírtévé, TV, Rádió, és olyan csömöröm lett az ugyanattól. Úgy nagyon-nagyon szakadozik. Biztos... Jó, nem biztos, hogy magánál szakadozik, lehet, hogy az egész szakadozik. Úgy, ahogy van. Aztán meg eltépődik, oszt jó napot. Azért az a helyzet, hogy sokkal tovább miniszterelnök az Orbán, mint a Gyurcsány, de sokkal több ilyen mondás is maradt meg. Hol vannak már az öregeskedő feleségek? Nix ugribugri, én nem tudom, hogy ez kiírja. Most már egyébként tartozik a miniszterelnök úr, ez a vén veterán, ez például csak nálam híresült el, ezt más nem idézte. Tehát ezzel azért felzárkózott Nyakó István mellé az új novummal. Tehát azért itt van egy, van egy haladás, de erre senki nem figyelt föl. Elmegyek udvari bolondnak a királyi udvarba, amit leírt a töröggából. Nem tudom, van-e udvari bolond felvétel. Kicsit öreg is vagyok már, tehát csók dologra nem lehet rávenni, tehát szaltózni nem fogok, de kellően hülye vagyok, és ahogy múlik az idő, egyre hülyébb leszek. 061 valamint hét Eszembe jutott, hogy felhívjam a gyurcsányt, de nincs. Tehát nem, nem. Aztán úgy döntöttem, hogy nem. Csak azért mondom, mert az illető nem telefonál, és már nem is biztos, hogy bele fog férni a műsoridőből, ha telefonál. Bár még itt fogok kicsörögni pár percig. 061-489-0999- valamint 06 Köszönöm XY-nak, aki nő, aki küldött egy fürjes Balázs sms és azért a magam részéről tehát azért ugye azt írja az illető, hogy azt én értem, hogy nagyon el van foglalva. Nem is gondolnám, hogy én olyan fontos vagyok. De az, hogy ma fog beszélni ezzel az illetővel arról, hogy érdemese velem együttműködni, miközben én több mint egy hónapja megmondom, hogy az illetőnél most, ne harap, most nem fogok tudni önnel beszélni megmondom, az, hogy mikor, mikor ugye az illetővel Bácska János hazott össze ha már kirúgom magam alól a hokedlit akkor legyen az kövér meg fulladsz Laci, vagy életben maradsz Május 18-án küldte el nekem Bácskai János ennek az illetőnek a telefonszámát. Én még május 18-án felhívtam az illetőt. Aztán július 4-én írtunk, vagy írtam... Azt írtam május 18-án abban maradtunk, hogy idővel előkerül, ma július 4 e van, gondoltam, szólok, Fiala János. Majd újabb SMS, ennél nagyobb lelkesedést feltételeztem, majd én ennél nagyobb figyelmességet feltételeztem a NER rendszerében. Aztán kaptam egy választ. Akkor én azt írtam, oké, egy visszaívást azért megérhettem volna, lehet, hogy a rádiózás ismeri, engem nem az elmúlt húsz évben, soha semmilyen szinopszis nem kellett, és én az én műsorom volt a referenciér, de se baj, néhány sort, megér egy szebb jövő, kaphatok egy e-mail címet, Fiala János, majd elküldtem a műsor szinopszisát. és augusztus 14-én, kedden találkoztunk, eddig először és utoljára, akkor hangzott el az, hogy majd előbb-utóbb az úr előkerül, én augusztus 30-án írtam, hogy e-mail ment Fiala János, amire azt a választ kaptam, hogy szeptember egy közepén jelentkeznek, mert itt mindenki szabadságon van. De aztán megjöttek, és most szeptember 18-a van. Indul a zárózen. Ha az az illető telefonált, akit azt mondta, hogy ű még beleférhet nulla hat egy először. Nulla egy valamint 0636771161 hat másodszor nulla valamint 0636771161 senki többet Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor megmaradt kísérletinek. Bekerül az archívumba, vagy sem halvány lila gőzöm nincs, hogy eddig se volt róla. A mai műsor elkészítésében is Csor Balászló volt segítségemre, és köszönöm az Úristennek a szerencsének. Még valamennyire létező egészségemnek, a honpolának és egyáltalán mindenkinek, a civil rádiónak, hogy ma reggel is itt. Buzdíthattam a népet arra, hogy élni jó, bár sokan tesznek annak érdekében, hogy ez kopjon benne, önökben, mint tudott. Elköszönök. Maradjon önökkel a döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Ha ma reggel elérnek Füri és Balázséktól, tájékoztatom önöket. A dolgozó népet szolgálom, viszont hallásra.